radiofonic de Mihai Zemananu La lumina unui foc de cetină, baciul cel bătrân mi-a spus o istorie veche tocmai de la începuturile țării. Iordache Coman ăsta, zicea el, era de fel de pe aici, din cetățeni, ori din dragoslavele și de o tot cioban. Odată, într-un miez de vară, când se călătoresc de pe la noi cocoarele, s-au arătat pe valea asta tatari. și cine mai știe cum, l-au prins cu arcanul și l-au luat rob. Și l-au dus așa, cu mulți alții, peste câmpuri și ape, până în sălașurile lor din stepă. Ani și ani n-a văzut bietul om măcar o ramură de brad lângă verdeața căria să-și plângă amarul. Și nu s-a putut lăsa pe nicio stâncă cu muștimoare să-și odihnească trupul. De jur împrejurul lui, cât vedea cu ochii, erau numai câmpuri, câmpuri parcă fără de sfârșit. Când și când, numai dunga albăstrie a câte unui liman îi limpezea vederile încețășate de arșiță și de obidă. Și iată că într-o dimineață un vuiet mare s-a iscat pe malul apei lângă care călăreții Nohai statorniciseră în ajun tabăra. Vuiet de glasuri și de plânsete. și Șuvoiul cel repede prinsese în capcana lui un copil și îl ducea înspre adâncuri, spre spaima mulțimii din preajmă. e Coman n-a stat mult pe gânduri și s-a în învăitorile cele iuți să-l scape. Și după lupta mețitoare cu valurile, o luptă cu sorți mereu schimbători, l-a scos pe fecior la mal cu viață. Nu știa că e chiar al hanului, al stăpânului care îl ținea rob, dar negreșit, chiar dar ne ar fi știut, inima nu l-ar fi îndemnat să facă altminteri. De ce-ai făptuit azi, omule? Am smuls morții un suflet de copil Mai mult Și am ferit negreșit din tristare inima unui părinte Spune cu ce să te răsplătesc, vrei aur? Aurul poate lua doar ochii femeilor și țâncilor Și apoi în stare în care mă aflu la ce mi fi de folos Vrei casă mare, rob și roabe care să te slujească? Rob, sunt și eu Și știu cât amar și câtă tristețe ascunde sufletul lor Spune atunci, omule, cu ce să-ți răsplătesc fapta? Spune Mărinimia mea e fără de margini și pot să-ți îndeplinesc orice dorință. Să mă lași, de Han, să mă întorc la casa mea. Care casă? După câte știu n-ai primunții aceea decât un bordei de pământ și de cetină. Pentru mine asta e cea mai de preț casă. Lasă-mă, rog de să mă întorc în țara mea. Țara ta? Care țară? Aceea pe care călăreții mei ajung să o străbat într-o singură zi? Aceea pe care mie nu-mi ajunge o viață, să o iubesc. Aceea pe care mie nu-mi ajunge o viață, să o iubesc. Ai auzit Acbarul An, sfetnice și învățător al meu. Ai auzit? Am auzit, slăvit stăpânii Cum se face atunci că în atâția ani, câte vreme mi-ai fost dascăl, nu mi-ai spus niciodată asemenea vorbe? Nu le-am auzit de la nimeni. Și nu le-am întâlnit scris niciun. Poate dacă l-am întrebat pe Valac din ce carte le-a desprins. Advar, advar. Asemenea vorbe nu se scriu în carți ci în inimi. Așa este, și stăpânii. Drept, aceea, omule, care mi ai făcut o binefacere și m-a învățat într-o clipă cât nu m-a învățat dascărul meu într-o viață, te răsplătesc după voia ta. Ești slobot să te duci unde te-or îndemna ochii și dorurile. Îți mulțumesc. Și pentru ca să te poți bucura pe deplin de această bunăvoință a mea, ține și acest inel. Da, eu... Ciodată degetele mele n-au purtat asemenea podoabe. <fie> Fii pe pace. Nu ți-l doresc pentru podaba mâinii, ci pentru pavăza trupului. O inimă ca a ta... Se cade să aibă o strajă vretnică de dânsa Nu înțeleg, inelul ăsta e cumva fermecat <laughs> Oarecum? Și la nevoie trebuie să-l răsucesc pe deget Să spun niște că vorbe de tainuri, ce trebuie să facă. La nevoie, dacă nevoia asta va avea înfățișare de oștean Ori de căpetenie tătărească E destul să scoți inelul la vedere Și nai de ce te teme Orice supus al meu va fi dator să ți se supună Mergi cu bine, omule Cu bine, maritehan. Han Ești mai mărinimos decât toți împărații lumei, stăpânea Akbar, Akbar Greșești iarăși În sărăcia lui, robul acesta s-a arătat a fi cu mult mai darnic Cum așa în ta eu i-am dăruit un giuvaier, din care am sute și sute. El mi-a dăruit un fiu, singurul pe care-l am. Dar ei dăruit și libertatea. Pe care tot eu i-o luasem. Unul hotărât dintre noi doi, mai mărinimă să a fost el. Akbar! Poruncă slăvitul stăpâne. Irai să se pregătească de drum cu o de călăreț să-l pe omul acesta până la slașul lui. Niciun rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii. Zile și săptămâni au trecut apoi până când, la un început de toamnă, Iordache Coman a simțit apropiindu-se de dânsul ca o adiere turburătoare, mireasma pădurilor de brad. Și când a poposit în pe malul Dâmboviței, s-a plecat asupra apei, mai mult parcă s-o sărute decât să o bea, era acasă și sufletul i se umpluse de o bucurie fără marci. Nu știa obietul om că la câteva bătăi de sâneață, în sus, către munte, oaste vrășmașe câtă frunză și iarbă, călca locurile și așezările copilăriei lui. Nu știa că bătrânul Basarab se trăsese dinaintea ei către dragoslavele și rucări, pregătind încleștarea de la posada. Și nu știa nici că sosirea lui, în cam ciudată a lui Mengli Chirai, stârnise mirare în tot lungul Dângoviței și temere în cortul voievodului. Mărieta, te-am chemat, capitane să-ți împărtășesc o știre de cea mai mare însemnătate. Că eu, cel din tăi, cu pâlcul meu de oaste, voi da la asupra nu, nu, nu, nu, din potrivă. Mă cumva în coada oștii să păzesc carle cu merinde? Măria ta, îmi nu-mi face necins Liniștește-te, capitane, și ascultă-mă răbdător. Iartă-mă, doamne. Adinauri am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dumbovița. Pentru bătălia care începe mâine, a, da. nu vreau să am griji pe partea asta. Nu vreau să-mi nimeni în cârcă atâta vreme cât îți cu fața la posada. Înțelegi? T înțeleg, Maria ta. Mă trimiți să mă preumblu prin pluncile Dâmboviței. Te trimet într-o bătălie poate tot atât de aprigă pe cât va fi a noastră. Ah, măcar ar fi așa. Așa va fi, crede -mă. Și dacă vom birui la posada, așa după cum sunt încredințat. Bucurie izbânzii o vei împărți cu noi frățește. Mulțumesc, Măriata. După cum, dacă o să cădem, ne va acoperi deopotrivă cinstea morții pentru țară. Maria Ia-ți pâlcul și covare pe firul apei. Seară de seară am să strimet cât un călăreț care să-ți porunca ori să o schimbe. Unde se te caute? Unde hotărăști, marieta? Să zicem, la rateșul lui Piticu. Ai ceva împotrivă? L la Piticu? Da. De ce te mire așa? Nu-i omul tău, Crâșmaru? A fost, măria ta, până l-am prins amestecând vinul cinstit de topoloveni cu apa nevrednică a Dâmboviței. Așa... Ei, atunci e un prilej, cum nu se poate mai nimerit, să vă împăcați și să ciogniți împreună pentru viitoarea biruință. A, fă Mariata, ta, să nu gust un strop măcar până atunci. Prea bine. Nădășduiesc că n-ai să ai de așteptat prea mult. Cu bine, capitane! Cu bine, Mărieta! Așa s-a întâmplat că trei zile mai apoi, capitanul de oaste, Ion, al lui Șendroiu, s-a întâlnit în rateșul cu pricina cu iordachea lui Coman, aprit din fire, cum îl știau deopotrivă prietenii șoșteni. Pe capitan nu l-a răbdat inima să vadă într-un hand din răspântie, un bărbat în putere, că de vreme toți ceilalți se băteau și mureau la posada. Și i-a strigat mânios: De pe ce lume vii române? Tocmai de pe celălalt teren, capitanii. Și acum caut să mă dezmeticesc. Da, da, da, da, da, da, da, da, lângă stacala de turbulență. E ca așa o să. o mai tare te-ngriji, oștienii, stacana asta e cea din tâi și cea de pe urmă. Crismarul mi-e martor! Da, hocio ăsta de piticu, bun martor ce ai ales, ce zice. N-aș da un ban pe mărturia lui. Atunci, de toți galbenii pe care ai pe vorba unui vechi prieten. Prietenii mei sunt la posada, de trei zile se bat și mor... Acolo, între stâncile ei. Da, domnia ta, dacă nu-i cu supărare, de ce nu ieși deasupra rucărului? Ce îndrăznesc să-mi cerși o goteală? Îndrăznesc, Ioane. Încă dată am mâncat jintița dintr-o vale și mămăriga de pe un talger. Iordache, dragule, e slobot. Robot ca pasărea cerului, după cum vezi. Dar tu? Ioane, de ce zăbăuiești și nu-mi spui odată și lipite ce cauți pe aici? Poruncă, domnească! Am prins de veste că o roată de tătari Suie pe Dâmbovița și trebuie să-i țină în loc Cum o știi și cât îi putea Până să încheie hora de la Posada? Uh -huh. Și-i mare acolo la aprigă! De trei zile, cum ți-am spus, ține lupta <hânt> Și cum până nu s-a plecat încă nicio parte of, of, of, of. Mă crezi că de tot atâtea zile și nopți n-am închis un ochi și mă tot frământ. Frații mei, prietenii mei se bat acolo și eu, eu cu pâlcul meu de oaste lecem flori pe văile astea. De, dacă ți-ai îndreptat și tu călăreți despre Posada, ce-ar fi? Ha, am gândit eu la una casă dar. Te poți împotrivi, domnului? În fiecare seară îmi trimite câte un călăresc cu aceeași poruncă. Capitane Şendroiu, voia noastră este să ți valea. Cum o ști și cât vei putea? Alminter. Alminter ar... ce? Alminter. Uite, uite, voi voivodului. N-ar mai avea cu să-i împărtășească solul ea. Ori poate ar împărtăși o altui capitan. Oh, oh, oh. Da, nu vre. Seară bună, capitane Şendroiu. Seară bună, băiete. care vestea? Niciuna. Iar porunca tot acei Să ții în Cum o știi și cât vei putea Ai auzit, Erdachia? Am auzit, Ioani Spune, tu ce-i faci în locul meu? În locul tău? Aș întreba, poate, pe Flăcău Ce crede despre soarta bătăriei Degeaba N-are îngăduință să-mi spui Și pe urmă, poate că nici nu știe îți poate spune măcar cum se poartă Ceilalți capitan de oaste Prietenii tăi și așa poți desluși. Ei, băiete, ce faci? Nu descaleci? Am poruncă să mă întorc la Rucăr tot acum. Așa, ai, bun. Atunci drum bun și urează cele de cuvință prietenului meu, capitanul Baciu. Domnia sa, capitanul Baciu, s-a prăpădit. Azi în zori. Cum? A murit Baciu. Și el și capitanul Rucăreanu. Maria s-a însuși le-a închis ochii Și baciu Și rucăreanu. Hai, hai, hai, Ioane, capitane, lasă plânsul Femeile își plâng morții Bărbații își răspună Cum? Cum se i răzbun? Când porunca Domnului îmi leagă mâinile pe valea asta... Ți-le dezleg eu, Ioani. Ce vrei să zici? Ia-ți pâlcul tău de oase și pornește către rucăr. Du-te și apleacă tu cumpăna de partea Domnului nostru. Și tătarii, dacă or fi să vină... Tătarii, din două una, ori Domnului s-a dat de știre că roata de tătari sunt numai ăștia câțiva călăreți pe care mi-a dat Hanu. Da, hai, da, Ori dacă ne urmează în adevăr alta în taină și cu alte gânduri Atunci să știi că o țin eu aici cât o trebuie Tu singur? Deci <sus> îți de mine Ioani, n-aș una ca asta într-un asemenea ceas Vai fi știind vreun șiretlic or vreo vrajă Am învățat una în robia lor și pică tocmai bine să o pun la încercare <sus> nu, nu crede că-s mintit hai, hai, hai. Ioane, vezi inelul asta? Îl vezi? Îl văd E al marelui Han, stăpânitorul hoardii de aur Orice căpetenie tătărască trebuie să se supună purtătorului lui Ascultă-mă bine, zorește către rucăr Așa zici tu Fie, fie după cum zici tu, prietene Mă duc Mă duc să-i răzbun pe rucăreanu și pe baciu și pe toți ceilalți. Rămâi cu bine. Și pe o Însărare ca asta. Tolarii capitanului Șendroiu au dat năvană praznică și neașteptat asupra dușmanului, provălindu l și supunându-l sub copitele cailor. Iar în zilei Biruinței, Basarab, voievodul l-a îmbrățișat pe capitan dinaintea Oștilor și i-a mulțumit cu glas tare și din toată inima pentru vrădnicia arătată în luptă. Dar șoptit și în mare taină, n-au uitat să-l certe. De ce mi a încălcat porunca și-ai lăsat Slobodă Valea? Dacă veneau asupra noastră tătarii... Iartă-mă, iartă-mă, de doamne, dar porunca ți-am încălcat-o numai pe jumătate. Cum așa? spune lămurit murit și nu încerca să împotolești supărarea cu prețul unor vorbe mincinoase. Nu, nu, nu, n-aș una ca asta, măria ta. Ești părintele țării și părintele meu. Și după cum fiul nu-și poate amăgi părintele numai pentru a-și păzi capul, nici eu nu-mi ca spune decât adevărul. Te ascult, capitane. E drept că n-am stat eu în capul văi să străjui. În schimb, nici slobodă n-am lăsat-o. Nu înțeleg. A străjuit o și s o cot cu o străjui și acum un român vrednic, Maria ta. Iordache Coman. Oștean? Dintre cei mai dărgi, Maria ta. Marele Han însuși i-a prețuit mai de un ți și înțelepciunea și l-a dăruit cu un inel de-a dreptul fermecat, Maria ta. E, chiar fermecat? dacă e în stare să oprească în loc și să supună, numai cu vederea lui, orice ordie de tătari. Așa va să zicam. Da, așa, Maria ta. Și de când mă rog, capitane, Iordachie Coman ăsta e oșteanul nostru. ce drept de puțină vreme, mărite doamne? Adică ce mai încolo și încoace numai de seară, de când mi-ai tras solul de limbă și ai aflat de moartea prietenilor domniei tale, căpitanii Lucăreanu și Baciu. Așa este Maria ta... Aseară, dar, l-ai făcut pe iordache coman ăsta oștean și ai zorit încoace să-ți răzbun prietenii. Da, Maria ta, și să-mi apăr domnul și țara. Ai sângele fierbinte, căpitane, și asta poate duce uneori la nechipzuință. Dar la fel de fierbinte ții și inima și asta poate drege toate greșalele celelalte. Te iert pentru încălcarea poruncii și îți mulțumesc pentru cu acutezătoare. Să trăiești, Marii, să doamnă. trăiești și tu, prietene, și să mă îndepinești de acum colo porunciile pe de-a nu numai pe jumătate. Așa voi face, Maria ta. te vei încredința la cea din trei încercare la care vei binevoi să mă supui. Atunci, n-ai de așteptat prea mult. Coboară pe dâmbovița de vale până la rateșul lui Piticu, da. și spune oșteanului tău, Iordache Coman, că, nefiind atât de bogat ca stăpânitorul hoardii de aur, nu-l pot dărui cu joaierii fermecate. Dar, din puținul ce-l am, îl rog să primească toată valea asta, să o străjuie și de azi înainte cu tot neamul lui, și a lui să fie cu pădurile cilivezile și, și fânețele din preajmă. Măria ta! Și mâine chiar să se înfățișeze la curte la Câmpulung. Auzit o mai? Auzit măria ta! Și așa s-a făcut după cum a hotărât Basarab voievodul. Și de atunci și-a încheiat baciul cel bătrân istorisirea. Valea asta se cheamă Valea lui Coman. În amintirea lui Ordache Coman, Cel care mai mult decât toate avuțiile Hanului tătăresc, A prețuit bordeul de pământ și de cetină din munții aceștia. Vala Coman. Scenariu radiofonic de Mihai Zemanu.